Великий вибух. Великий вибух. Велетенський вибух, який, за припущенням учених, стався близько 15 мільярдів років тому і призвів до виникнення Всесвіту, цифри й факти: більшість ядер гелію, які нині існують у Всесвіті, утворилися в перші 15 хвилин після Великого вибуху. Багато вчених стверджує що всесвіт врешті-решт стиснеться, коли вся речовина зійдеться в одній точці. Це дасть початок новому великому вибухові. Матерія, енергія, простір і час, як припускають, виникли за якусь частку секунди 15 мільярдів років тому, коли стався колосальний великий вибух. При цьому утворилась речовина – Розігріта до надзвичайно високої температури. Всесвіт розміром згорошено. Ніхто не знає, що викликало великий вибух, оскільки ми не можемо сказати про те, що йому передувало. Але до вибуху Всесвіт, як припускають вчені, перебував в особливому початковому стані, який називається сингулярністю, і був завбільшки згорошено. Охолодження Всесвіту. З часу виникнення Всесвіт почав розширюватися та охолоджуватись. Першими утворилися атоми водню та гелію – два найпоширеніших елементи у Всесвіті. Протягом наступного мільярда років сформувалися перші зорі і галактики, речовина яких стяглася завдяки силам гравітації. І нарешті почали утворюватися планети галактики, які розлітаються. Учені також дізналися, якщо не рахувати кількох ближніх галактик, усі інші розлітаються, віддаляючись від нас. На підставі цього можна припустити, що в час, який передував великому вибуху, уся матерія і енергія Всесвіту були сконцентровані в одній точці. Існує дві моделі розвитку Всесвіту. Згідно з першою – він розширюватиметься безконечно, а згідно з другою, врешті-решт перестане розширюватись і стиснеться в колапсі. Ілюстрації мікрохвильова карта нашої галактики. На ній помітні брежі теплого випромінювання, яке, за припущеннями, є наслідками великого вибуху. Народження Всесвіту У першу частку секунди після Великого вибуху в розпеченому новонародженому Всесвіті утворилася речовина. У міру того, як вона охолоджувалася, виникла густа хмара, що складалася з протонів, нейтронів та електронів. Перше. Мить Великого вибуху. Далі. Через частку секунди температура починає знижуватись. Утворюються протони і нейтрони. Через три хвилини протони і нейтрони з'єднуються, утворюючи ядра водню та гелію. Через 300 тисяч років електрони починають обертатися навколо ядер, формуючи атоми. Всесвіт наповнюється світлом. Через 1 мільярд років сили гравітації Втягують речовину. Утворюються галактики. Через 15 мільярдів років. Всесвіт, який постійно розширюється. Таким ми бачимо його сьогодні.